«Так, товариші заступили, спасибі їм. Що ж ти кажуть, чортів син діда обижаєш? Так, чуть не побили?» Так притихло. «От така пустота. Ну ти подумай». «О, здорово, Гуцеє!» – прислухався Платон до гарматних пострілів. «Скоро, мабуть, появиться Герман. Прогріміли постріли важких німецьких гармат». Пролетіли перелякані качки. «Діду перевези!» – сердився Платон. «Еге!» – підкопив Севка. «А не знають трясці їх матері, що вже кому на війні судилися вмерти. Так не викрутися! Ніякий човен тебе не врятує! Не здожене куля, здожене воша! А війна своє, казав той, візьме!» «Бери ліво. «Бистра велика!» Загрібав Савка Опачиною. «Беру. Коли б Левко зі своїм полком та був тут, той би не отступив. Ні. Той би цього човна повернув назад. Та по шиях, по шиях!» Розсердився Платон і наліг на весло. «Той не отступить. Ні. Чорта з два!» «Еге! Отакий і мій Демид!» Його огнем пече, на шматки ріж, ну не відступить. Куди твоє діло? Сказав Савка і плюнув на долоню. А ці думають врятуватися. А воно, мабуть, вийде на те, що харкатимуть кров'ю довго. Це ж усе доведеться забирати назад. А доведеться, підхопив Платон і грибанув веслом з усієї сили три рази. «Шутка сказати, скільки землі доведеться відбирати назад, а це ж усе кров!» Я дивився на діда Платона і з насолодою слухав кожне його слово. «Дід вірив у нашу перемогу. Він був для мене живим, грізним голосом нашого мужнього народу. Наша частина змушена була відступити», – сказав полковник. «Балакай! Не вміли битися!» От тобі відступ, сказав Платон. Що в військовому статуті сказано про війну? Ну, хто скаже? Мовчите, вояки. Сказано, коли цілиш у ворога, возненавить ціль. А де ваша ненависть? підхопив Савка. Еге, а вмирать боїтеся? Значить, нема у вас живої ненависті. Нема! Дід Платон аж крякнув і підвівся на кормі. Ми не знали, що відповідати. О, пливе щось. Нащо німець? сказав Платон і притяг до човна труп. Німець. А, холера на твою голову уже пливе. куди забрався. Удисну. успів нечистий. А ви все думаєте та все страдаєте А страдати ніколи Я діду ненавиджу фашизму з її душею Крикнув Троянда і навіть встав від хвилювання Значить душа в тебе мала Сказав Платон Душа хлопча вона буває всяка Одна глибока і бистра як Дніпро Друга як Десна ось Третя як Калюжа до кісточки а часом буває, що й калюшки нема. А так щось мокреньке. Не наче, звиняйте, віл покропив. Ну а якщо душа велика, а людина нервова? Образився Троянда і розсердився сам на себе. Він був до чорта розумний дотепний, а тут весь дотип наче всох. А ти прикуй себе від страху ланцюгом до кулемета та й клади ворога мовчки до смерті, сказав Платон. А там уже... «Живі колись, розберуться, який ти був, нервенний чи ні. А то виходить, що ненависті в тобі багато, а нервів і себелюбства ще не наче більше. От і перевезіть діду. А ненависть твоя на щось інше витратиться. Яка ж їй ціна, коли вмирати не вмієш? Ну, це не всякий може», – пробелькотав щось збитий з пантелику Троянда. Отож, бо є, а треба, щоб усякий міг, коли ворог суне. Їсти ж хліба, всякий требує. І язиком галакать усі навчились.